Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham nesse momento através dos meios de comunicação. Quero dizer que encaminhei na noite de hoje no Legislativo Itacoarense dois pedidos de providência. Um pedido de providência para que haja uma abertura no loteamento Tito Eldorado, e tenha a ligação da rua Artur Wallauer com a rua Sebastião Bristotti, porque há um problema sério no bairro Eldorado, nos dias de chuva, e os moradores daquela localidade experimentaram isso recentemente, onde os mesmos ficaram ilhados e não conseguiram sair do bairro por conta das chuvas, que aconteceram. Então, é importante dar continuidade à rua, que se chama, antigamente chamava a Rua 9, mas é a Rua Euclides Mazera que dá continuidade. Há condições do governo municipal fazer a requisição da área para abertura da rua e depois fazer a devida indenização do terreno ali localizado. Então, este é um pedido de providência. Também fiz um outro pedido de providência e quero chamar a atenção dos colegas vereadores que além de ter passado ao secretário de obras, ao prefeito municipal, também encaminhei aos colegas vereadores da base aliada para que prestem atenção no bairro Nossa Senhora de Fátima temos um buraco que se formou em janeiro de 2019. Esse buraco ele começou com uma erosão existente ali por conta de um caminhão da RGE, que na época foi lá fazer um conserto, e ao sair do local os moradores perceberam que estava acontecendo uma erosão. O morador mencionou que seriam em torno de 8 metros. Eu fui até o local para fazer a avaliação, fiz fotografias e colegas vereadores, pasmem, É tanta metragem, mas não aparece e o perigo iminente está ali, de um carro afundar, de causar um prejuízo e machucar alguém. Então eu peço a atenção dos vereadores para esse pedido de providência. Esse problema está localizado na rua Luiz Capovila, em frente ao número 3132. Então prestem atenção a esta situação, que é importante que se resolva para evitarmos problemas sérios e acidentes que poderão vir a acontecer. Quero também referir com relação a uma situação trazida recentemente pela mídia e perguntada pelos colegas vereadores a respeito da uma de uma situação de recurso vindo através do gabinete do deputado Dalciso Oliveira, recurso esse que foi destinado a duas outras cidades, a três outras cidades e ainda não veio para Taquara. Nós temos um valor de R$ 70 mil que foi para Riozinho, um valor de R$ 130 mil que foi para Três Coroas e um valor de R$ 120 mil que foi para Parobé. O valor de R$ 120 mil será anunciado pelo deputado para o Hospital de Taquara assim que houver o completivo do plano de trabalho e a entrega da documentação que o Hospital Bom Jesus precisa dar conta por ser um contrato novo e por não ser feito por adesão como os demais hospitais. Quero ainda também referir, e logo será anunciado então, vereadora Magali, que mencionou o recurso, mais uma verba para o Hospital Bom Jesus através do gabinete do deputado da Uciso. Quero também referir, vereador Guido, que na semana passada vocês falaram novamente nas UTIs que foram para Parobé. Quero dizer que quando foi feito pelo Hospital São Francisco a requisição dos 10 leitos de UTI, o Hospital Bom Jesus estava fechado na época. Então, não tinha lugar no Hospital Bom Jesus por estar fechado, não tinha no Hospital de Igrejinha. O único lugar que tinha e foi disponibilizado pela então prefeita uh, Maria Eliane, é o hospital de Parobé, portanto o recurso veio e foi colocado a UTI, os 10 leitos, no hospital de Parobé para servir ao Covid e à região. Então nós não teríamos nem Itacoara, nem Parobé, se não tivesse havido um gabinete do deputado Dalsiso trabalhando para essa finalidade. Agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.